בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי תפילות, תפילה קל"ג, מיוסד על תרועה קצ"ה וליקוטי מוהר"ן. וקוראי ענני אלוהי צדקי, בצר הרחבת לי, שכונני ושמע תפילתי. ריבונו של עולם מלא רחמים, טוב ומטיב לכל. זכני ועוזרני ופתח עיניי ולבי ודעתי שאזכה תמיד להסתכל על הטובות וההרחבות שאתה מיטיב עמי ומרחיב לי גם בתוך הצרה והמצוקה בעצמה. אשר רק על ידי זה יש לי חיות וקיום בתוך מאוף מצוקותיי וצרותיי, צרות הנפש והגוף, אשר שבוני גם סבבוני, קיטרוני וידריכוני, אשר כמעט אין דרך לנטות ימין ושמאל. אשר איני יודע להיכן לברוח ממני בעצמי, כי אנוכי בעצמי סבותי בנפשי כל מה שעובר עליי בעוונותיי הרבים ומעשיי הרעים ומחשבותיי הנגונות. ואף על פי כן חסדך לא הסרת ממני. חסדי אדוני כי לא תמנו, כי לא חל רוחמיו. כי חסדך גדול עליי והצלת נפשי משאול תחתיה. חסדך גדול עליי מאוד מאוד בכל יום ובכל עת ובכל שעה. כי לולא חסדך הנפלא והנורא והנשגב, אשר אתה גומל עמי בכל עת, כבר עבדתי בעוני. לולא אדוני עזרת לי, כי מעט שכנה דומה הנפשי. ואחרי אשר חסדך ואחמך רבים ועצומים עלי כל כך, עוזרני בראשי שזכה להרגיש ולראות ולהכיר בכל עת חסדיך וטובותיך, שאתה מטיב עמי ובכל שעה ורגע. ואזכה לראות ולמצוא כל הרחבות והישוואות שאתה מרחיב לי גם בתוך הצהרה בעצמה, רחמנא ליצלן. ועל ידי זה אזכה לשמוח בישורתך תמיד ולהתחזק ולהתפלל לפניך תמיד, יהיה איך שיהיה. ואהיה תמיד מודה על העבר וצועק לעתיד לבוא, ולא יהיה בליבי שום עקמומיות כלל על הנהגותיך ודרכיך הטובים והישרים והנכוחים באמת. ובכל מה שעובר עלי ועל כל ישראל, אזכה להאמין באמונה שלמה כי צדיק וישר אתה, כי אתה מנהיג עולמך בחסד ובריותיך ברחמים, כמו שכתוב, טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו. רחם עלינו מלא רחמים, מלא חסד בכל עת, וגרש ובטל מעיצנו כל מיני עקמומיות שבלבבינו, ולא יעלה ולא יבוא על לבבינו שום מחשבה וערעור על דרכיך והנהגותיך. רק אז כן להביט ולהסתכל על הרחבותיך ונפלאות חסדיך וטובותיך בכל עת. ואפילו בתוך הצרה בעצמה, מנה ליצלן, אתה מרחיב לנו הרחבה בדרכים נפלאים וישועות גדולות. מלמד, מלבד מה שאנו מצפים ומקווים בכל עת, שתוציאנו ותגלנו מהרה מתוך כל הצרות לגמרי, ותושיאנו ישועה שלמה חיש קל מהרה. אבינו עבר חמל דלי, משיע בעת צרה, יהמו מערך ויחמרו רוחמיך עלינו עתה בעת צרה זאת. עננו ה' עננו, כי בצרה גדולה אנחנו. צור ישראל קומה בעזרת ישראל, ועוזרנו וראשיינו ושומרנו והצילנו מפגם האמונה הקדושה בכל מה שעובר עלינו בעתים הללו. כי אתה יודע מרירות הצרות הכפולות שעוברים עתה על עמך אל בית ישראל. ולודה אלינו בכל צרותינו אשר הגיע עד הנפש. עוד הם מתגברים ומתפשטים, חס ושלום, להקם לבב בני ישראל, לערער אחר מידותיך, חס ושלום, ולפגום באמונתך הקדושה, חס ושלום. ואין מי יעמוד בעדנו. רחם עלינו למען שמך, אבית בעוניינו, כי רבו מחרובנו וצרות לבבינו. שאומר ישראל, שמור שארית ישראל, וכוסה ברוב רחמיך על כל נפש ונפש מישראל. שלא ייפול שום אחד מהאמונה הקדושה על ידי כל מה שעובר עתה על ישראל. רק אדרבה, על ידי זה נתחזק ונתעורר כולנו לשוב אליך באמת ובלב שלם, ונעתיר ונתפלל ונצעק אליך עד שתעננו, ונדע ונאמין באמת כי לא תעזוב אותנו לעולם חס ושלום, כמו שכתוב, כי לא יתרוש אדוני יעמו ונחלתו לא יעזוב. ונאמר כי לא יטוש אדוני את עמו בעבור שמו הגדול, כי יואיל אדוני לעשות את חמלו לא לעם. עוזרנו אליה ישנו על דבר כבוד שמך, והצילנו וכפר הנחתותינו למען שמך. ויהי לרצון נמרי והגיון ליבי לפניך, אדוני צורי וגואלי.